بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي هدانا للإسلام ووفقنا لاتباء سنة سيد الأنام صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافئا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشأ ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع fa na'udzu bika min ha'ula'il arba ikhwat aliman para pemirsa dan juga para pendengar di mana saja antum berada rahimanillahi wa iyyakum jami'an semoga Allah senantiasa merahmati kita semua dan menjadikan kita orang-orang yang senantiasa mencintai kebaikan dan kebenaran untuk memudahkan urusan kita semuanya untuk berjalan menelusuri liku-liku kehidupan ini menuju Allah sehingga kita sampai bi kepada tujuan utama hidup ini yaitu meraih ridha dan kasih sayang Allah subhanahu wa taala alhamdulillah Allah telah memuliakan kita dengan nikmat iman dan Islam Alhamdulillah, Allah telah memuliakan, memberikan kebaikan dan keberkahan kepada kita Dengan membimbing kita semua untuk mengenal Islam yang benar Terutama di zaman-zaman zaman keterasingan Islam seperti sekarang ini masih banyak di sana terkelangan kaum muslimin yang belum mengenal Islam yang sesungguhnya yang belum tertanam dalam diri mereka kecintaan kepada sunnah rasul yang belum Allah tanamkan dalam dirinya kecintaan untuk belajar ilmu yang benar mereka masih mencukupkan untuk diri mereka keluarganya warisan para leluhur budaya dan tradisi mereka kemudian menyematkan kepadanya label Islam <coughs> dan Alhamdulillah Allah selamatkan kita dari pola pikir yang seperti itu Allah muliakan kita dengan iman Allah muliakan kita dengan Islam Allah muliakan kita dengan sunnah, Allah muliakan kita dengan ilmu agama yang berlandaskan Al-Qur'an dan sunnah. Alhamdulillah atas segala nikmat Allah. Begitu juga nikmat keluarga, anak, kekayaan dan seluruh karunia Allah yang tidak bisa kita hitung banyaknya. Kemudian shalawat dan salam Mari senantiasa kita berbanyak mengucapkannya, dan semoga salawat dan salam tersebut Allah curahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita senantiasa memohon kepada Allah agar salawat dan salam kita menjadi wasilah untuk mendapatkan syafaat beliau yaitu syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat kelak. Ya Allah jadikanlah kami orang-orang yang mulia dan bahagia dengan mendapatkan syafaat nabi-Mu di akhirat kelak. Ikhtul ya iman para pemirsa rahimakumullah. Alhamdulillah Pada pertemuan yang kedua ini Allah masih memberikan kemudahan pada kita. Untuk terus mengkaji, untuk terus belajar terutama yang berkaitan dengan fiqh al-akbar fiqh yang lebih utama, yang paling besar yaitu mempelajari aqidah mengenal Allah mengenal Allah, ma'rifatullah ma dan mengenal ajaran Islam aqidah, keimanan, tauhid dan ini merupakan kewajiban yang pertama dan utama bagi setiap individu muslim Ikhwata lima rahimakumullah Di zaman-zaman seperti yang kita hidup di zaman sekarang ini Kita harus lebih bersungguh-sungguh untuk mengenal hakikat Islam Kita harus lebih bersungguh-sungguh untuk belajar ilmu agama Terlebih lagi Allah telah memudahkan bagi kita sarana dan media untuk belajar kita harus mengenal hakikat Islam bukan sekadar mengenal nama atau bangga dengan nama Islam saja. Kita harus mengetahui pokok-pokok dan dasar dan fondasi dari Islam. Islam yang kita maksud Islam yang dibawa oleh Nabi Nabiul Islam Nabiul Arabi Muhammad bin Abdullah. Nabi yang diutus oleh Allah dari kalangan bangsa Arab, yang wajib kita cintai, yang wajib kita muliakan, yang wajib kita cintai melebihi seluruh kecintaan kita kepada apa yang ada di dunia ini. Karena tidak akan sah keimanan kita kecuali dengan seperti itu. Kita harus yakin, seyakin <coughs> yakinnya, yang tidak Dicampuri oleh sedikit pun keraguan Bahawa agama yang diridai oleh Allah Agama yang akan bisa mengatur urusan hidup manusia Agama yang hanya bisa mengantarkan manusia ke ridha Allah Agama yang akan mendatangkan keberkahan dan kebaikan Dalam seluruh lini kehidupan manusia Adalah agama yang dibawa oleh Nabi yang berbangsa Arab Al-Arabi Al-Qurashi Al-Hashimi Dari keturunan Ismail bin Ibrahim Itulah agama Islam Itulah agama Yang telah membuka Dunia Dan menaklukkan dunia Itulah agama yang telah membuka hati manusia Untuk menerima kebenaran Itulah agama yang telah meluruskan Pola pikir mereka sehingga mereka mengenal al-haq itulah agama yang telah memperbaiki akhlak manusia sehingga mereka menjadi orang-orang yang berakhlak mulia itulah agama yang merupakan rahmatan lil alamin yang menabarkan kedamaian dan menepis dan mengingkari mengutuk seluruh bentuk kezaliman itulah agama yang akan mendatangkan kebaikan kepada umat manusia dalam skala internasional atau nasional Untuk skala dunia atau nusantara Itulah Islam yang akan membawa kedamaian Tapi ingat Kita harus paham tentang hakikat Islam itu Jangan sampai Dengan kita melihat Perilaku Atau oknum Yang menisbatkan diri kepada Islam Melakukan perbuatan-perbuatan Kekerasan radikal terorisme kekerasan lalu kita menisbatkan hal itu kepada ajaran Islam kemudian kita ingin merubah Islam dengan pemahaman kita pemahaman sesuai dengan budaya kita pemahaman sesuai dengan negeri kita ini jelas mindset yang keliru bahawa apa yang terjadi di dunia Islam berbagai fitnah pemikiran-pemikiran yang radikal, aksi-aksi teror. Tentunya telah menodai kemurnian dan rahmat Islam itu sendiri. Dan itu bukan ajaran dari Islam. Semua itu terjadi tentunya disebabkan kaum muslimin tidak memahami hakikat Islam yang sesungguhnya. Islam yang rahmatan lil alamin wa mursalna ka illa rahmatan lil alamin. Jadi tugas kita bukan merubah ajaran Islam, bukan menambah label-label yang tidak Islam kepada Islam. Tugas kita mempelajari Islam yang rahmatan lil alamin yang telah dibawa oleh Nabiul Arabi, Nabi dari kalangan Arab yang kita cintai lebih kecintaan kepada seluruh apa yang ada di permukaan bumi. Ini. Islam tersebut cocok dan sesuai untuk. Semua umat dan seluruh bangsa, seluruh benua, sehingganya Allah meridai Islam itu untuk kita dan disempurnakan oleh Allah Subhanahuwataala. Maka kita tidak butuh pada Islam selain Islam dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak butuh pengamalan terhadap Islam kecuali pengamalan yang telah diamalkan oleh para Sahabat. Kita tidak butuh kepada akhlak selain akhlak yang telah disempurnakan oleh Nabi. Wama ma bu istu liu cami makarimal akhlak. Itulah Islam. Jadi mari kita menggali Islam dari sumbernya Al Quran dan Sunnah. Dan mari kita pahami Islam seding dengan pemahaman yang dipahami oleh generasi yang mendapatkan rekomendasi dari Allah dan Rasulnya. Mari tradisi dan budaya kita disesuaikan dengan Islam. Jangan Islam disesuaikan dengan tradisi dan budaya kita sehingga kita berikan label-label yang tidak islami kepada Islam yang itu semua akan menodai kesucian dan ketulusan Islam sebagai rahmatan agama keadilan. Ikhatalimah rahimakumullah. Dari sini. Ya, jelaslah bagi kita. Betapa pentingnya kita untuk menuntut ilmu untuk belajar untuk mengetahui hakikat Islam akidah yang benar bagaimana kita beragama ini bagaimana kita memahami Islam ini apa yang harus kita pelajari dari agama Islam dan bagaimana kita berkeyakinan berakidah bermuamalah berakhlak yang bila semua hal itu kita terapkan dalam kehidupan kita maka kedamaian ketenteraan akan terwujud ikhwata lima rahimakumullah apapun label-label yang disematkan ke dalam Islam, kepada Islam apapun baju yang dipakaikan ketubuh Islam yang bukan bagian dari Islam hal itu tidak akan menyelesaikan Permasalahan dan problematika umat semakin menambah, semakin menambah permasalahan, semakin menambah perpecahan, tidak akan menyatukan. Kena umat akan bisa disatukan di atas kalal Allah wa kalal al Rasul. Sebagaimana Rasul telah berhasil menyatukan para sahabat dari kalangan suku Aus dan Khazrat yang mereka sebelum datang Islam bermusuhan, saling bunuh membunuh. Allah satukan di atas bendera Islam, syahadatul la ilaha illallah wa anna Muhammad rasul. Itu yang akan menyatukan kita. Adapun label-label yang sematkan pada Islam, yang merupakan produk lokal, tentunya tidak bisa untuk menjadi pemersatu di antara kaum Muslimin. Akan menambah permasalahan bangsa ini. Jangan habiskan waktu kita untuk hal yang seperti itu mari kita bersungguh-sungguh para ulama para tulabul ini para daik untuk mengajak umat kepada al-haq kepada kebenaran bukan kepada bendera tertentu bukan kepada lembaga tertentu bukan kepada organisasi tertentu ikhlaskan agama dan dakwah dan ta'lim ini kepada agama Allah kita yakin Problem bangsa ini sungguh sangat banyak perpecahan di kalangan kaum Muslimin pemikiran-pemikiran yang ekstrem dan radikal semua itu kan bisa diatasi bila kaum Muslimin memahami hakikat Islam. Karena Islam mengajarkan rahmat, mengajarkan keadilan, memerangi berbagai bentuk radikalisme pemikiran dan aksi. Islam yang rahmat, Islam yang toleran, tentunya dalam batasan-batasan yang diperbolehkan. Adapun masalah agama keyakinan, tidak ada tawar menawar dalam hal ini. Ini keyakinan yang harus kita pertahankan dengan yang kita menghadap Allah Subhanahu Wataala. Adapun untuk memakmurkan dunia ini, menjaga kedamaian, menghilangkan kezaliman berbagai bentuk. Aksi yang dihadap tentunya semua agama mengutuk hal itu. Akal yang sehat mengutuk hal itu. Ikhutalima rahimakumullah. Maka pelajari Islam yang dibawa oleh Nabi, kemudian semua itu telah mengatur kehidupan kita. Sekarang kau muslimin, dihebohkan dengan istilah berbagai macam istilah. Islam inilah, Islam itulah. Yang inti permasalahan, tidak terselesaikan ya. kita masih berbicara tentang hal-hal ya, yang menjadi casing luar, Islam ini Islami. tapi bagaimana hakikat permasalahan Islam itu sudahkah mereka atau kaum muslim yang menyerahkan berbagai label-label Islam sama kepada Islam betul-betul menerapkan Islam dalam keluarganya, dirinya keluarganya, lembaganya organisasinya atau apa yang kita inginkan dari Islam ini? Segedar menisbatkan diri kepada Islam, tapi kita jauh dari Islam, tidaklah bermanfaat di sisi Allah. Tidak akan menyelamatkan. Oleh kerana itu, ikhwatal iman, para pemirsa, kau muslimin, iman saja, antum berada. Belajar yang benar. Kenali Islam yang benar. Islam yang diwariskan oleh Rasul kepada umatnya. Islam yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Abu Bakar, Umar, Uthman, Wa'ali dan seluruh para sahabatnya. Islam yang diajarkan oleh seluruh para sahabat kepada tabi'in. Islam yang diajarkan kepada tabi'in, kepada atba'u tabi'in. Kemudian disusun, kemudian dikodifikasikan, kemudian dikumpulkan. Kemudian ditulis oleh para orang-orang karya-karya ilmu yang menuangkan tentang hakikat Islam tersebut yang semuanya bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah. Dalam akidahnya, dalam ibadahnya, dalam muamalahnya, dalam akhla'nya. Islam yang diajak oleh para ulama ahli Sunnah. Islam yang diajarkan oleh Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Dan itulah Islam yang diajarkan oleh Rasul kepada sahabatnya. Itu yang kita inginkan dari Islam ini. Ikut Almarhumaku mullah. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kaum Muslimin. Memberikan hidayah kepada kaum Muslimin untuk kembali pada NabiNya, kepada ajaran NabiNya, pada SunnahNya, pada ajaran para sahabat, pada ajaran para imam-imam ahli Sunnah yang mengajarkan ilmu yang benar dan akidah yang sahih. Perlu hal ini disampaikan Kerana di akhir-akhir ini Kita disibukkan dengan berbagai istilah istilah Islam Nusantara ini Islam inilah, Islam itulah Dan Islam macam-macam Membingungkan umat Bukan mencerdaskan umat Pembodohan terhadap umat Bukan pencerdasan terhadap umat Dan ini sangat berbahaya Ya kemudian kembali kita melanjutkan pembahasan kita tentang akidah ahli sunnah wal jamaah dan kita yakin seyakin-yakinnya dan tidak boleh ada keraguan sedikit pun dalam hati kita bahawa inilah yang akan menjadi bekal kita menuju Allah akidah yang benar barang siapa yang meninggal dan Diwafatkan oleh dia atas akidah yang benar, kendati amalannya sangat sederhana. Maka inilah yang akan menjadi, ya, keselamatan dan sebab utama untuk baray rahman Allah. Ya khodamarahimakumullah. Pada pertemuan perdana, bekan yang lewat, kita telah memulai membahas, ya, aqidah yang ditulis oleh salah seorang ulama ahli sunnah, Imam Abu Ja'far At-Tahawi, dari kalangan ulama yang bermadhab, menisbatkan kepada madhab Hanabi, Abu Hanifah. Dan semua mereka ahli sunnah wal jamaah. Dijelaskan, kemudian disyarah, dan kita akan membahas kitab tersebut, merujuk pada syarah Imam Ibn Abil Izzal Hanafi dan kita telah membaca ya, sebagian dari mukaddimah, dari apa yang beliau tuliskan dari apa yang beliau jelaskan di mukaddimah syarah aqidah tahawiyah satu pembahasan yang sangat penting yang telah kita jelaskan sebelumnya bahawa permasalahan aqidah dikelali kelangan para ulama dengan fiqhul akbar fikih yang lebih besar Sementara perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum-hukum ibadah, muamad dan yang lainnya dikenal di kelangan mereka fikul asgar. Hal itu dikarenakan permasalahan akidah adalah permasalahan yang sangat mendasar. Karena seluruh perkara agama dilandasi di atas akidah yaitu makrifat kepada Allah keimanan kepada Allah subhanahu wa taala. Ikhlas alimarahimakumullah. Kemudian beliau juga menyebutkan Bahawa Perkara yang paling utama Yang wajib kita pelajari dalam masalah akidah Mengenal Allah Ma'rifatullah Kita hamba Allah Semua manusia hamba Allah Allah menciptakan kita Untuk hal yang sangat mulia Dan tujuan yang sangat agung. Untuk beribadah Yang menjadi pertanyaan Sudahkah kita mengenal Allah Surga kaum muslimin betul-betul mengenal Allah sang pencipta yang wajib diibadati dan kita persembahkan diri kita hidup kita mati kita kepadanya. Ini menjadi pertanyaan yang harus kita jawab dan jawabannya bukan sekedar pengetahuan secara teori tidak. Tapi dalam aplikasi yang praktik harian. Ikhwatallahi marhimakumullah. Hati ini akan mati, jiwa akan sengsara, hati akan merintih kesakitan dan tidak akan ada kehidupan dalam hati bila dia tidak mengenal sang pencipta. Bila tidak mengenal Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya dan perbuatannya karena itulah kehidupan hati. Itulah gizinya, itulah makanannya. Oleh karena itu jangan kita jangan sampai kita menjadi mati sebelum masuk kuburan. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya hakikat kematian mautul qulub. Kematian yang sesungguhnya kematian hati. Seorang tidak mengenal Allah. Seorang tidak mengenal agama dan tidak mengenal Rasulnya. Dan maksud pengenalan di sini bukan pengenalan namanya, Muhammad namanya, Islam agama. Bukan itu saja. Itu hanya sekedar nama. Tapi bagaimana hakikat pengenalan terhadap Allah, Rasul dan agama Islam ini? Bila seorang tidak mengenal ketiga perkara itu, ketiga landasan utama itu, maka dia akan merasakan kematian hati kalau masih ada secuil kehidupan dalam hatinya, dia akan merasakan hatinya merintah, tapi kalau hatinya telah mati hati telah membeku telah mengkristal maka apa yang harus kita katakan tidak yang kecuali kita hanya mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajin mati sebelum mati jasadnya maka kita harus belajar mengenal Allah nama-nama sifat-sifat dan perbuatannya itu pembahasan inti dari pembahasan yang dijelaskan sebelumnya rahimakumullah. kemudian bagaimana kita mengenal Allah bagaimana kita bisa sampai kepada hakikat yang demikian itu mungkinkah akal kita bisa mengetahui hal itu hanya itu hanya dengan bimbingan para ulama atau dengan bimbingan para nabi dan sesuai dengan syariat yang Allah turunkan. Inilah yang masih ya menjadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini yang masih dijelaskan oleh Imam Ibn Abil Izil Hanafi di dalam Muqaddimah Syaraqidah Tahawiyah. Faqala rahimahullah Wa min al-muhal An أن تستقل العقول بماعرفة ذلك وإدراكه على التفسير mustahil kata beliau akal semata ya, bisa mengetahui dan mengenali hal itu secara terperinci mustahil secara akal mustahil bahawa seorang kan bisa mengenal Allah mengetahui hal itu secara terperinci apa yang wajib bagi Allah apa yang wajib kita imani mustahil mustahil akal bisa mengetahui hal itu kerana perkara yang gaib, yang tidak bisa dijangkau oleh kekuatan akal kita maka jika hanya demikian faqtadat rahmatullah rahmatul azizir rahim anna anba'athal rusula bihi mu'arifin maka rahmat Allah yang maha agung, maha perkasa dan rahmat menuntut ya untuk mengutus para rasul untuk apa? mu'arifi nabi memperkenalkan ya kepada umat manusia tentang hal itu tentang Allah wa ilaihi da'in dan menyeru mengajak manusia untuk hal itu wa liman ajabahu mubashirin dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang menerima seruan tersebut wa liman khalafahum mundirin dan memberikan peringatan kepada orang-orang yang menyilisi dan menyimpang atau menentang yang tidak menerima hal itu wajala miftah da'watuhum dan Allah jadikan ya kunci utama dari dakwah mereka wa zubdat risalatihim dan inti dari risalah para nabi apa itu apa kuncinya apa inti dakwah dari para nabi seluruhnya terutama, terutama nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa itu para jemaah sekalian kaum muslimin para pemirsa rahimakumullah ma'rifatul ma'bud Subhanahu bi aṣmahihi wa sifati wa faali. Untuk mengenal Allah, mengenal samabut yang kita ibadati. Siapa yang kita ibadati? Allah. Mengenal Allah. Bagaimana mengenal Allah? Apa yang harus kita kenali dari zat Allah tersebut yang berkaitan dengan diri Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya dan perbuatannya. Inilah yang dikenal dengan Tauhid ar rububiyyah Wa Tauhid Al-Asma' wa Sifat Dan juga Yang dikenal Tauhid Al-Uluhiyyah Al-Ibadah Ma'ribatul Ma'bud yang kita ibadati Ini Rububiyyah, ini Uluhiyyah, naam Bi Asma wa Sifat Ini Tauhid Asma' wa Sifat Wa af'alihi dan perbuatannya inilah rububiyah. Maka zat yang memiliki perbuatan yang melakukan, yang berbuat, yang menciptakan, yang mengatur, yang memberikan berbagai kebutuhan hambanya, rezeki mereka, mengatur urusan mereka, itulah perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala, dan Rabb yang, Rab yang memiliki asma'ul husna, walillahil asma'ul husna, Rabb yang memiliki nama-nama yang terindah, dan sifat-sifat yang paling mulia, sifat-sifat yang mulia, yang sempurna, itulah al-ma'bud subhanah, itulah Rabb yang kita ibadati, itu merupakan, kewajiban utama kita. makrifatullah, makrifatul ma'bud. Yang menjadi pertanyaan pada kita. Sudahkah kaum muslimin mengenal hal ini? Sudahkah kita semua mengenal hakikat perkara ini? Yang kata Al-Imam Ibn Abil Izzil Hanabi makrifatullah mengenal sang pencipta yang menghibaji beribadati dengan nama-nama dan sifat sifatnya dan perbuatannya itu merupakan fondasi ya, yang di atasnya dibangun seluruh agama yang dibawa oleh para nabi id ala hadil ma'rifah tubna matalibur risalati kullaha min awwalha ila akhirha di atas ma'rifah ma ini di atas landasan utama ini Yaitu mengenai Allah Sang Pencipta dengan nama-nama dan sifat-sifatnya dan perbuatannya dibangun di atasnya, ditegakkan di atasnya, didirikan di atasnya. Seluruh tuntutan, seluruh perkara, seluruh permasalahan risalah, yaitu risalah para Nabi, semuanya dari yang pertama sampai yang terakhir. Jadi, wassalamualaikum warahmatullah. Kendati syariat para Nabi berbeda-beda sesuai dengan sikon dan kondisi dan umat mereka. Kemudian disempurnakan oleh syariat Nabi yang khatamun nabiyyin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kendati syariatnya berbeda. Tapi intinya kuncinya semuanya adalah mengajarkan umat manusia memperkenalkan kepada umat manusia Sang pencipta yang wajib diibadati, yang memiliki sifat-sifat yang sempurna dan nama-nama yang mulia. Bahkan Allah menciptakan langit dan bumi agar manusia, agar hambanya, para hambanya mengenal Allah. Yang dicipta sembilan langit dan bumi, dan dari mereka Allah menghendaki mereka untuk mengenal Allah menghendaki mereka untuk mengenal Dia. Yang dicipta sembilan langit dan bumi, dan dari mereka Allah anna allaha ala kulli syai'in qadir wa anna allaha qad ahata bi kulli syai'in ilman Allah menciptakan sebuah samawat ya iaitu tujuh tingkat langit wa minal abdi mithlahun dan semisalnya iaitu tujuh lapis bumi al amru baynahun, perintah Allah turun di antara langit dan bumi itu dibawa oleh para malaikat apa tujuannya para pemirsa rahimakumullah li ta'lamu anna Allah ala kulli qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli agar kalian mengetahui bahawa Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu dan agar kalian mengetahui bahawa ilmu Allah meliputi seluruh makhluknya itu nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ikhwatal liman rahimakumullah ini menunjukkan kepada kita, menjelaskan kepada kita kedudukan mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Para nabi semuanya datang dengan membawa syariat untuk memperkenalkan kepada hamba-hamba Allah Allah sang pencipta. Ini yang pertama, jangan lupa dicatat itu. Kemudian Perkara tersebut masuk ke dalam perkara tersebut dua hal, ya, landasan dua landasan utama juga merupakan inti, ya risalah para nabi. Kata Imam Ibn Abi Izzul Hanafi. Kemudian demikian itu diikuti oleh dua perkara dua landasan utama yang agung apa dua lancasan, ya yang agung tersebut ahaduhuma yang pertama ta'rifut tariqil musili ilaihi wahiyya syariatuhul mutadhamminatu li amri wa nahiyya tujuan utama para nabi yang pertama adalah untuk memperkenalkan kepada seluruh umat manusia tentang Allah siapa Allah yang kita ibadati siapa Allah yang menciptakan mereka ini yang pertama. Yang kedua, ya. Memperkenalkan mengajarkan kepada umat manusia tariqul musli jalan yang akan membawa kepada Allah. Ya. Jalan yang kita ikuti agar kita sampai kepada Allah. Ke tujuan hidup ini kita semuanya berjalan menelusuri liku-liku kehidupan jalan ini, tujuannya apa? seorang mukmin tujuan hidupnya dia ingin sampai kepada Allah ingin bertemu dan bersuai dengan sang pencipta, ingin melihat wajahnya di jannah, di surga roh yang diibadatinya yang dimuhambahkan diri kepadanya, mempersembahkan seluruh ketaatan kepadanya, yang dia cintai, yang dirasakan rahmat, karunia dan kebaikannya, setiap detik dan waktu dan setiap saat, yang selalu memberikan kemudahan dan pertolongan kepadanya, yang setiap hari, sehari semalam tidak kurang, ya, atau lima kali sehari semalam, dia melakukan bertadaruk, bermunajat, berinteraksi, berkomunikasi langsung dalam sholatnya dan juga sholat-sholat sunnahnya. Dia ingin sampai kepada sang pencipta. Dan hal itu tidak akan mungkin bisa dikenali dengan akal. Mustahil. Mustahil. Barang siapa yang mencari jalan menuju Allah selain jalan yang dibawa oleh para Nabi dan secara khusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka dia akan mendapatkan jalan tu buntu di hadapannya tidak akan sampai lalu apa jalan yang harus kita ikuti untuk sampai kepada Allah yaitu syariatnya syariat Allah yang mengandung yang mencakup seluruh perintah dan larangannya ada perintah yang wajib dilaksanakan, ada larangan yang wajib ditinggalkan, itulah syariat Allah. Cukup akidahnya, mencukup keislamannya, keimanannya, ihsannya, diatur semua. Itu syariat Allah. Dan itu tidak bisa direkayasa dengan akal. Tidak bisa. Mustahil. Mustahil akal manusia, secerdas apapun, sejenius apapun seseorang. Orang yang paling jenius di dunia ini tidak akan mungkin bisa mengenal jalan membawa kepada rido Allah dengan akalnya. Maka hormati akal kita, ya sayangi akal kita. Jangan dipaksa untuk mengenal sesuatu yang tidak akan mungkin bisa dikenali. Ada batasnya. Maka para nabi datang ta'rifu tariqil musil menjelaskan jalan mana jalan yang akan membawa kepada rida Allah. Ini. Wa dan yang kedua, ta'rifus salikin ma lahum ba'da al-wusuli ilaihi minan na'im al nabi datang, terutama nabi yang terakhir nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara global risalah beliau Mencakup tiga perkara ni. Yang pertama untuk mengajarkan kepada umat manusia hamba-hamba Allah, umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana mengenal Allah, bagaimana Allah sifat-sifat, nama-namanya, agar manusia kenal kepada Sang Pencipta. Yang kedua mengajarkan kepada mereka jalan yang harus diikuti untuk sampai kepada Allah. Agar kita kenal kepada Allah. yaitu syariat. Syariat Islam. Datang sunnah beliau. Ajaran beliau. Maka ikhwata iman rahimakumullah. Siapapun di dunia ini. Yang ingin mengenal Allah. Yang ingin sampai kepada rida Allah. Yang ingin sampai kepada rahmat Allah. Tapi dia tidak mengikuti jalan yang telah dijelaskan oleh para nabi. Secara khusus syariat Islam. Sunnah nabi. Maka dia tidak akan sampai kepada tujuan hidupnya. Dia akan mendapatkan semua jalan akan buntu di hadapannya Kalau dia mencari Islam Selain Islam yang dibawa oleh Nabi Agar dia sampai kepada Allah Mustahil Mustahil Dia tidak akan sampai kepada tujuannya Kendati syaitan selalu membisikkan kepadanya Ya Menampakkan dalam pandangan matanya Ini yang baik ini amal salih, ini akan membawa kepada kebaikan, mustahil, senang seluruh kebaikan telah jelaskan oleh Rasul, saya ingat pada sebuah perkataan Imam Junid, ulama yang zuhud, ya, dari sebagian kalangan itu sangat mengagungkan Imam Junid, kerana ahli ibadah dan zuhudnya, tapi mereka lupa Imam Junid orang yang mengajak kepada sunnah, kata beliau, ya, Kullu tariqin ila Allah Masdudun Masdud Illa antariqin Rasulullah SAW Semua jalan Menuju Allah Semuanya tertutup Buntu Kecuali jalan yang ditempuh oleh Rasulullah SAW Taib, setelah kita berjalan mengenal Allah kita telah berjalan di permukaan bumi ini di atas syariat Allah dan kita sampai kepada Allah pada negeri akhirat taib perkara yang kedua yang ketiga para nabi datang memperkenalkan mengajarkan kepada umat apa yang akan Allah berikan janji Allah oh, telah berjanji kenikmatan pahala yang akan Allah berikan kepada hambanya bagi mereka yang telah berhasil telah menempuh jalan dan berhasil sampai kepada rida Allah lalu apa yang Allah berikan kepada kita di akhirat -akhir? apa janji Allah kenikmatan-kenikmatan di alam yaumul akhir dan syarahus dalam surga Assalamualaikum. semoga Allah menjadikan kita Orang-orang penghuni surga. Maka yang kedua, Ta'rifus Salikinal Malahum bade lusul ilahi memperkenalkan kepada orang-orang yang berjalan kepada kita hamba-hamba kita semua berjalan sedang berjalan menuju Allah. Jalan kita syaratul mustaqim sunnah Nabi. Kita sedang berjalan semuanya. Tapi begitu kita sampai pada tujuan hidup kita dengan mengakhiri kehidupan dunia dengan kematian ini melewati alam barzah, kemudian hari berbangkit sampai yaumil akhir apa yang kita dapatkan di sisi Allah apa jemaah kaum muslimin para pemirsa maka di sana Allah telah menjanjikan bagi orang beriman an-naimul muqim kenikmatan yang abadi kata Allah Subhanahu wa taala a'dadtul ibadiyash shalihin في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب Telah aku siapkan kata Allah. Telah aku persiapkan bagi hamba-hambaku yang saleh di dalam surga kelak kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata mereka, yang tidak pernah didengar oleh telinga mereka dan tidak pernah terbersih dalam hati mereka. Nikmat yang tidak bisa dibayangkan. Itulah janjikan. Allah sediakan. Allah persiapkan. Dan yang demikian itu tidak akan mungkin direkayasa, dikenali, dipahami, diketahui oleh akal manusia. Mustahil itu alam ghaib. Yaumul akhir alam ghaib. Maka datang para rasul, turun wahyu mengajarkan kepada umat. Maka ada yang, yang kita kenal al-iman bil yaumil akhir. Yang didahului oleh sebelumnya ya, sebelumnya itu perkara alam barzah. Kemudian juga tanda-tanda kiamat. Itu semua ya masuk pada pembahasan iman yaumil akhir. Itu tidak bisa direkayasa. Bagaimana masih berbangkit? Ya, dan itu alam yang berbeda dengan alam dunia. Ikhwata lima rahimakumullah. Oleh kerana itu, orang yang paling kenal kepada Allah, siapa mereka? Atau sebelumnya ingat, tiga perkara yang merupakan inti utama. Ya, semua risalah para nabi, membawa atau datang para nabi untuk mengajarkan pada tiga perkara ini. Yang pertama, catat dan ingat baik-baik. Yang pertama memperkenalkan umat manusia hamba Allah kepada Sang Pencipta. Ini yang pertama. Yang kedua mengajarkan kepada umat jalan atau cara mengenal Allah, jalan yang ditempuh untuk mengenal Allah yaitu menjadikan syariat. Yang ketiga memperkenalkan mengajarkan kepada umat manusia yaitu kenikmatan dan balasan atau pahala Kemuliaan yang telah Allah persiapkan bagi hamba hamba Allah yang telah berjalan sehingga sampai pada Allah. Itu tujuan utama mereka. Dan semua perkara agama masuk ke dalam hal itu. Sehingga siapa orang-orang yang paling kenal kepada Allah? Timbul pertanyaan, siapakah orang yang paling kenal kepada Allah? Jawabannya, simak perkataan Imam Ibn Abil Izzl Hanabi. Para pemirsa rahimakumullah. apa kata beliau? Fa nasi billahi azza wa jall atba'uhum li-tariqil musili ilayhi wa a'rafuhum bihalis al-qudumi alayhi. Maka orang yang paling kenal kepada Allah adalah orang-orang yang Paling mengikuti jalan atau orang-orang yang hanya mengikuti jalan yang membawa kepada Allah. Dan orang-orang yang mengenal perihal dan ahwal. Orang-orang yang berjalan. Takkala mereka telah sampai kepada sang pencipta. Ini di akhirat kelan. Bagaimana orang beriman. Bagaimana mereka dibangkitkan. Bagaimana mereka dikumpulkan. Bagaimana kerikmatan. Bagaimana surga. Bagaimana timbangan. Mizan hisab. Bagaimana kenikmatan dalam surga? Bagaimana pahala bagi orang-orang yang bertakwa? Orang beriman. Amalladzina amanu wa amilussalihati falahum jannatul ma'wa. Surga. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanzalu alaihim almala'ikatu alla takhafu wa la tahzanu wabashshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang yang mengucapkan, mengucapkan kami ada Allah kemudian istiqamah di atasnya. Malaikat turun di, di akhir kehidupan mereka, di penghujung hayat mereka. Berikan kabar gembira, jangan kalian khawatir dan jangan bersedih. Bergembira dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah. Dan ayat-ayat yang begitu banyak dalam Al-Quran, janji-janji Allah. Semua benar. Janji yang tidak akan dipungkiri oleh Allah SWT. Maka orang yang paling kenal di antara kita adalah orang yang paling mengenal jalan yang akan membawa ridho Allah, jalan yang akan membawa kepada rahmat Allah. Orang yang paling mengenal Islam, sunnah Nabi, karena itulah jalan kita yakin sih yakin yakinnya. Bila seseorang mengikuti jalan semakin jauh dari Sunnah Nabi, dia berusaha sungguh-sungguh mengikuti selain Sunnah Nabi, maka dia semakin jauh berjalan meninggalkan Sunnah Nabi. Dia semakin dimurkai oleh Allah, semakin dibenci oleh Allah, dia semakin jauh dari Allah, sehingga sebagian perkataan ulama salaf mengatakan. Majtahada sahibi bid'atin fi bid'atihi illa izdada bu'dan 'anilla 'anis sunnah. Atau kama qala rahimahullah. Tidaklah pelaku bid'ah pencetus bid'ah mengikuti bid'ah bid'ah itu bersungguh-sungguh. Ya, semakin bersungguh-sungguh di dalam melakukan perbuatan bid'ah bid'ah itu, kecil semakin jauh dari Allah. Semakin jauh. Bukan semakin dekat kepada Allah, kendati syaitan Ya, ini ya, syaitan menampakkan kepadanya, membisikkan kepadanya, anda di atas jalan kebenaran. Ya subhanallah, sungguh betapa banyak manusia jadi korban syaitan, Ya masuk dalam perangkap syaitan. Ya annahum yuhsinuna sun'a. Ulil ala bil ahsarin amala aladzinnaznnal saiyum fil ayyati dunya, wahum yasabun anhum yusinul asunah. Kata Allah, maukah aku kabarkan kepada kalian orang-orang yang paling merugi amalannya dan perbuatannya, dzal la fil ayyati dunya sesat amalannya di dunia ini, wahum yasabun anhum yusinul asunah. Mereka mengira telah berbuat kebajikan dan syaitan selalu membisikkan kepadanya membayang-bayangkan kepadanya sehingga menjadi permasalahan ya uh, menipu na'udzubillah min dzalik maka siapa yang paling kenal di antara kita kepada Allah yang paling kenal pada jalan yang akan membawa kepada Allah kemudian wa arufum bi halis salikin ilaihi inal qudum ilaihi orang yang paling kenal sudahkah kita mengenali apa yang akan Allah kita dapatkan di sisi Allah tatkala kita sampai kepada Allah? Bagaimana perihal dan ahwal kita di akhirat kelak? Bagaimana berbangkit? Bagaimana di hari yawmul mahsyar? Bagaimana timbangan kita? Bagaimana hisab? Bagaimana nanti kita, mungkinkah kita mendapatkan kemuliaan dengan meminum seteguk dari telaga Nabi SAW? Mungkinkah jalan menuju surga mulus? Bagaimana kita melewati jembatan tersebut? Bagaimana kenikmatan May Allah berikan kepada kita dalam surga. Apa ke nikmatan yang paling agung? Itu melihat wajah Allah. Ikhwalimarahimaku. Sudakah kita mengenal hal itu? Nampak. Ikhwalimarahimakum Allah. Walihada sema ma anzalahu al Rasuliruhan. Oleh kerana itu Allah menamakan. Ya apa yang diturunkan kepada rasulnya sebagai roh, roh. Apa itu roh? Ya. Sumber kehidupan litawqufil hayatil haqiqiyyah alai. Karena kehidupan yang sesungguhnya tergantung kepada roh itu. Manusia tanpa roh itulah mati. ruh bila berpisah dengan jasad itulah kematian. Ya. Nah, hati kita apabila berpisah dengan roh Ya wahyu cahaya tanda dari Allah itulah kematian, sebagaimana disampaikan tadi. Wa nuran li tawqufil hidayati Allah menamakan apa yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi-nya, kepada rasulnya itu sebagai ruh dan sebagai cahaya. Karena hidayah itu tergantung kepada hal itu. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yulqi arruha min amrihi ala man yashaa min 'ibadihi. Allah memberikan ruh min amri dari perintahnya, ya. Alami yasyau min ibadi kepada hamba-hamba yang Allah kehendaki, ya. Jadi Allah berikan ruh. Allah pilih siapa yang berhak mendapatkan ruh itu. Itu wahyu para nabi, ya. Dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak sembarang orang yang mendapatkan hal itu. Pilihan Allah. Karena Allah memilih dari para malaikat para utusannya para malaikat yang membawa wahyu dan di para nabi yang mendapatkan wahyu Allah istafi minal malaikati rusul dan wa minannas Allah memilih dari para malaikat yang rusul ya para utusan Allah yang membawa wahyu wa minannas dan di para kalangan para umat atau manusia juga dipilih oleh Allah para nabi yang mendapatkan wahyu tersebut Allah namakan apa ruh karena Kehidupan hati tergantung kepada Ruh tersebut. Ya. Pakala Ta'ala Ya. Juga dalam ayat-ayat Al-Subhanahu wa Ta'ala mengatakan Wa kathalika auhayna ilayka Ruhan min amrina Ma kunta tadrimal kitab Walal iman Walakin ja'alnahu nuran Nahdi bihi man nashau Min ibadina Wa innaka tahdi ila sirat Mustaqim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 Maka ketika di mulai kitab iman yang sebelumnya kamu tidak mengetahui apa itu kitab dan apa itu juga iman. Jadi sebelum turunnya wahyu pada nabi, nabi tidak mengetahui apa itu kitab wahyu, apa itu iman, apa itu Islam. Rasul tidak mengetahui. Ya. Baru Allah turunkan wahyu. Kemudian begitu Allah turunkan wahyu di dalamnya terdapat penjelasan tentang iman, tentang Al-Qur'an, tentang wahyu Allah Subhanahu Allah jadikan itu cahaya. Walakin ja'alnahu nuran. Akan tabi kami jadikan yang kami turunkan roh itu kepada muwaih muhammad sebagai nur cahaya. Nahdi bihim mannasya'amin ibadina. Dengannya kami memberikan hidayah kepada siapa saya yang kami hendaki dari hamba-hamba kami. Wa inna kalah ila surati mustaq dan sungguh kamu waih mu'mad. Ya memberikan petunjuk hidayah kepada siratul mustaqim apa itu siratul mustaqim sering kita mendengar sebagian kaum muslimin berdoa Allahumahdina siratul mustaqim siratul anbiya wal mursalin begitu ya, sebagian mengucapkan dilantunkan begitu ya ya Allah, yukami kepada siratul mustaqim siratul anbiya wal mursalin sirat, jalan para anbiya wal mursalin tapi sudahkah dia mengenal jalan para anbiya wal mursalin atau dalam kehidupan berdoa itu sebagai ucapan. Kemudian aplikasinya berbeda dengan permohonan. Siratul mustaqim, sirat para anbiya wal mursalin. Apa itu? Siratillahi alladhi lahu maafis samawati. Jalan Allah. Allah yang memiliki. Yang memiliki semua yang ada di langit dan di bumi. Dan akan kembali semua perkara kepada Allah SWT. Apa itu jalan Allah? Qul hadihi sabili wa anna hadha siratan mustaqimatan fattabi'u ini jalan Allah in jalanku yang lurus kata Allah fattabi'u wahyu maka jangan cari Islam jangan cari pemahaman Islam selain Islam dibawa oleh nabi karena itu jalan Allah bila anda mencari Islam mengikuti jalan ingin sampai kepada suratul mustaqim yang merupakan juga permohonan kita tidak kurang 17 kali sehari semalam ihdinas siratal mustaqim maka jalan Allah jelas sekali jalan yang lurus ya yang hanya mengikuti wahyu. Jadi Allah jadikan Al-Qur'an wahyu yang Allah turunkan kepada rasulnya sebagai ruh. Kenapa? Sebagai cahaya. Kenapa? Karena dengannya kehidupan hati. Dengannya hati akan hidup, jiwa akan hidup. Iman akan bersemi dengan cahaya iman tersebut dengan cahaya wahyu itu. Akan hidup ada kehidupan, ada penerangan. Tapi bila cahaya iman, cahaya wahyu tidak masuk ke dalam hati, hati akan menjadi gelap gulita. Hati akan tertutup dari cahaya. Sehingga dia tidak mengenal jalan mana jalan yang akan membawa rida Allah dan mana jalan yang akan menjurumuskan kepada murka Allah. Ingat. Wahyu Allah turunkan sebagai ruh dan sebagai nur. Kemudian kata imam, <coughs> Ibn Abizil Hanafi, rahimahullah wala ruhha illa fi ma jaa bihi ar-rasul wala nur illa fi listidha'i bi fi istidha'ati maka tidak ada ruh ruh kehidupan kecuali apa yang dibawa oleh rasul dan juga tidak ada cahaya kecuali bila seseorang mengambil cahaya dari ruh yang diturunkan oleh Allah barang siapa yang ingin terang jalannya terang benderang menuju Allah ambil Al-Quran, ambil Sunnah, ambil Wahyu pelajari Sunnah Nabi tinggalkan pemahaman-pemahaman selain hal itu tinggalkan label-label yang lain yang tidak ada manfaatnya, yang tidak ada yang tidak akan membawa kepada kebaikan bagi seorang Muslim jadilah anda orang yang cerdas yang harus mempertahankan prinsip hidup, prinsip agama yang dengannya dia akan menghadap Allah Subhanahu SWT Wahsama husshifa Allah menamakan ruh itu cahaya itu shifa sebagai obat. Kenapa demikian? Sebagaimana Firman Allah subhanahu wa taala, "Qul huwa al-ladhi kullil-ladhi kullhu wal-ladzina amanuhudan wa shifa" dalam surah Fussilah ayat 45. Katakanlah bahwa wahyu diturunkan oleh Allah itu itu Al-Quran merupakan petunjuk dan obat ya bagi orang-orang yang beriman. Bukankah? Al-Quran, wahyu yang diturunkan Allah adalah obat bagi seluruh manusia. Nah. Kenapa dihususkan di sini orang yang beriman? Kata Imam Ibn Abdul Izzal Hanabi, Bahwa wa inkanahu dan wa shifaan mutlaqah. Al-Quran itu, kendati merupakan petunjuk dan obat secara mutlak secara umum. Lakin lemma kanal muntafi'u bidhalikahumul mu'minin, Khusus bidkiri akan tapi tadkala yang hanya bisa mengambil manfaat dari petunjuk dan juga obat tersebut adalah orang-orang yang beriman maka dalam ayat ini mereka dikhususkan disebutkan secara khusus. Kolhuwalilladina <tuk> amanuhudan wasyifa. Sebagai macam alqur al surah alfatih surah albaqarah hudan lil -muttakin. Hudan bagi orang bertakwa ken orang bertakwa orang yang beriman yang hanya bisa mengambil hidayah. Ikhwatallima rahimakumullah. Kemudian beliau melanjutkan wallahu ta'ala arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Fala huda illa fima ja'a bihi. Dan Allah mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar dan tidak akan didapatkan petunjuk tersebut kecuali dalam ajaran yang dibawa oleh rasul wa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq li yudhhirahu 'ala ad-din kulli walau Allah yang mengutus rasulnya dengan huda ilmu nafi' wa dinil haqq amal saleh yang dengannya Allah akan memenangkan ya nya di atas seluruh agama kendati orang musyrikin tidak senang ikhwatali marahimakumullah itulah yang bisa disampaikan pada kesempatan yang mulia ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua wallahu a'lam Perancang Zaklaw Khair, Barokah Lafiq atas materi yang telah disampaikan melalui tadi sematan pagi hari ini dari pembahasan kita syarah akidah atau hawiyah yang mudah-mudahan bisa kita ambil faidahnya dan selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi anda para pemirsa atau pendengar manapun anda berada yang ingin bertanya langsung silakan anda bisa menghubungi kami di layanan telepon di 0218236543. Atau Anda bisa mengirimkan pertanyaannya di layanan pesan singkat di 0819-896543. Baik, kesempatan pertama yang kami berikan silakan di layanan layan telepon. Warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Ibu? Uh, dengan Ibu Wahyu di Depok. Ibu Wahyu di Depok, silakan Ibu. Ya. Ini kan, Saya mau tanya, kalau kita berdoa dalam waktu salat itu, waktu subuh, apakah kita baca salawat nabi kepada hmm. salawat nabi dan juga kemotifnya kemotif? Musik. Uh, mohon maaf dikecilkan tadi kurang jelas, jadi ibu bertanya berdoa waktu subuh, diletik kecilkan dulu ibu volume televisi atau radionya Iya ibu bertanya tadi berdoa di waktu subuh apakah ya, harus bersalawat, ya. bersalawat dulu apa bagaimana? Iya apa di syariat kan membaca salawat kepada nabi begitu? Di saat subuh itu maksudnya sebelum sholat? Enggak maksudnya waktu kita sholat itu kan kita waktu sujud itu berdoa Oh waktu sujud baik-baik nah, Terus apakah kita baca salawat nabi gitu? Baik itu saja ibu Wahyu di Depok ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nah silakan Ustaz Ya. Terima kasih kepada Ibu Wahyudi Barakallahu Fik Atas pertanyaannya Tidak apakah kita berdoa di waktu sujud Sebelum berdoa kita memulai yaitu Bersolawat Dalam hal ini Kena solat merupakan ya, Ibadah yang paling utama dan agung Dan Nabi SAW Telah mencontohkan Ya telah memperlihatkan kepada para sahabat bagaimana beliau solat dan para sahabat telah melihat dan telah meriwayatkan ya, riwayat-riwayat tentang solat beliau, sifat solat beliau bagaimana ya, takbirnya bagaimana berdiri, bagaimana rukuknya sujudnya dan apa yang dibaca, dan bagaimana ya, tersyahudnya dan semuanya maka dalam hal ini dalam rangka mengikuti sunnah Nabi dalam solat tersebut, kita mengikuti apa yang telah jelas dari beliau. Dalam masalah sujud na'am, kita dianjurkan banyak berdoa. Ya. Tapi tidak didapatkan. Maka tidak didapatkan dalam sunnah dan sifat solat beliau, sebelum berdoa, itu bersalawat dulu. Na'am, kalau di luar solat, di luar solat, di luar solat kita berdoa, maka disunnahkan di antara adab, kita memuji Allah, kemudian bersolat kepada Nabi ya karena Allah s.a.w. menggandengkan namanya dengan nama Nabi dengan namanya pujian pada dirinya dan pada Nabi bagaimana juga dalam syahadatin maka kita para ulama menyebutkan di luar solat, na'am kita dianjurkan merupakan adab kita memuji Allah, kemudian bersolat pada Nabi kemudian mengangkat permohonan kita kepada Allah Adapun di dalam sujud na'am, tempat yang mulia untuk berdoa ya, pa'akthiru minas sujud banyak apa athiru minad du'a kata nabi banyaklah berdoa tapi dalam hal ini tidak disyariatkan berselawat bahkan berselawat menyelisih sunnah ya maka jangan kita menyelisih sunnah dalam hal ini ikutilah apa yang diajarkan nabi kita ya sebagaimana bacaan yang kita ucapkan subhana rabbiyal a'la ya wajib pertama satu kali wajib yang selebihnya jadi disunnahkan kemudian memperbanyak berdoa ya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 Kepala dan jidat kita yang tinggi Dari jasa dan fisik kita Kemudian kita letakkan di tempat yang paling rendah Kita sujud ya, Untuk Allah subhanahu wa ta'ala Maka kita ucapkan Subhanahu wa ta'ala Maha suci Allah Yang maha tinggi Sehingga Allah maha tinggi Allah maha tinggi di atas aras Rahman asustawa Bukan di mana-mana Allah maha tinggi Itu keyakinan kita Maka ke nanti kita bersujud Hati kita tertuju pada Yang Maha Tinggi subhanahu Subhanallah Biaallahala, maka banyaklah berdoa, ya banyaklah berdoa, ya doa diantara doa yang banyak doaucapkan Nabi Allah Ya Mu Kalibal Kudub Sabir Kabilah Dini. Jadi kesimpulannya jangan doaucapkan salah, karena tidak ada tuntunan dari Nabi Sallallam, karena hal itu jelas perbuatan yang tidak ada dasarnya, maka dihukumi sebagai perbuatan yang bidah. Wallahu a'lam ekspandir selokoh rata. Jawapanul saat demikian dan selanjutnya hey. kami angkat e terlebih dahulu di layanan pesan singkat. Nah, ada pertanyaan Ustaz. Dari Mujihad yang berada di Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Ya Ustaz, ketika kita di Jalan Raya dan melihat kondisi seseorang lalu terucap permohonan kepada Allah untuk kebaikan orang yang kita lihat tersebut walaupun e, kita tidak mengenalnya apakah hal tersebut termasuk doa karena e, kita tidak bisa berhenti terlebih dahulu untuk mengangkat tangan seperti cara berdoa yang e, ma'ruf mohon penjelasannya jazaplah Taib. Terima kasih kepada akhi yang bertanya dari pekan baru Barakallahu Fik Jadi bila kita melihat seseorang, ya kita berjalan Kemudian melihat seseorang dengan kondisi yang mungkin ya Dengan kondisi tertentu Lalu terbiasa dalam hati kita melihat kondisi seperti itu kita berdoa Untuk kebaikan baginya Dalam hati kita berdoa Ya, jadi kita tidak mengangkat tangan Apakah itu termasuk doa? Ya, kita berdoa karena tidak mesti dalam kondisi seperti ya mengangkat tangan karena naam secara hukum asal berdoa di syariat memang mengangkat tangan. Ya. Tapi tempat-tempat yang tidak ada di sana tuntunan mengangkat doa bermangkat eh, tangan ya kita berdoa. Ya, sebagaimana kita berdoakan mendoakan saudara kita ya semoga dia mendapatkan hidayah hadakallah. Enggak mesti ya hadakallah enggak mesti seperti itu. Ya. tapi kalau kita dalam ya misalnya ke malam atau di waktu malam kita berdoa di antara dua solat, azan dan iqamah dan tempat-tempat yang kita dan posisi yang ya batulna siap untuk memunajat atau mengangkat hajar kita kepada Allah ya dalam kesendirian kita atau di waktu Seorang sanakan haji ya waktu seorang ya wukuf di Arafah di hari Jumat di sore hari Ya, seperti itu. Maka, na'am. Kita angkat tangan. Adapun kalau kita melihat saudara kita, na'am. Kita mendoakan kebaikan baginya. Dan Ucapan kita ya, semoga Allah menyembuhkan dia. Semoga Allah memberikan hidayah kepadanya. Ya, semoga Allah mudahkan urusannya. Itu semua doa. Dan dalam kondisi seperti tidak, mesti mengangkat tangan. Ya. Karena doa yang kita ucapkan, tidak mesti dengan mengangkat tangan, sebagaimana juga kita ya, seperti biasa melihat anak kita misalnya ya, sedikit hal yang mencawakan kita kita berdoa hadakallahu ya waladi ya atau waffaqanallah lilhaq semoga memberikan taufik kepada kita ya, untuk kebenaran ya. seperti itu jadi tidak masalah kondisi seperti itu berdoa nah kita terus berjalan berdoa Dan Allah Subhanahu wa taala agar mendengar doa tersebut ya, apalagi doa yang tulus dari seorang ya, kepada saudaranya yang seiman nah seperti itu. Wallahu a'lam.